במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה, כי אם בית אלוהים, בזה שער השמיים. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, ויישם אותה מציבה. ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וידר יעקב נדר לאמר, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. והאבן הזאת, אשר שמתי מציבה, יהיה בית אלוהים, בכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך.